III kafli Hórkar Uruguay Pípin dreymdi myrkan og órólegan draum. Honu fann sem hann heyrði veika rödd sín bergmála í endalausum svörtum göngum. Hann hrópaði: "Fróði! Fróði!" En í stað fróða birtust honum 100 hryllilegra orkafjása sem glottuði við honum utan um myrkrininu. Hundruð og ógeislega er að arma gripu í enn frá öllum hliðum. En hvar var kátur? Hann rökk upp á söfni. Kaltur vindur stóð í andlitónum. Það var orðið sett og heiminin yfir honum orðin dimmur. Hann velti sér við og komst að raunum og vakan var síst betri en draumurinn. Hann var ramlega bundin með snærum og höndum og fótum. Við hliðanslá kátur ná fölur í andliti og óhritni duðlu vafiðum enni hans. Allt umhverfist þá stóð heilskari af orkum. Þrátt fyrir svíðandi höfuverk rifjaði pípinn smán saman upp fyrir sér hvað gest og aðskiti það frá draumaröglinu. Auðvitað, nú mundi hann það. Hann hafi hlaupið með káti inn á milli trjána. Hvíl ykkur bjána að anna þannig á stað og slíta sig frá stík. Svo höfðu þeir hlaupið langa leiða æpandi. Hann gerir sér enga grein fyrir því hvað langt eða lengi þeir höfðu hlaupið. En allt í einu komu þeir bent í flasið á orkaflokki. Þeir höfðu staðið þegjandi og hlustað og virtust ekki koma auga á þá hopitana fyrir en þeir voru næstum komnir alveg að þeim. Þá æftu þeir og heilu hópatnir að þeim og öðrum drísilfjöndum stukku niður úr trjánum. Þeir kátur höfðu dreyið sversín En orkarnir forðuðust að beita vopnum gegn þeim og vildu aðeins koma höndum yfir þá og enda þótt káttur higgi arma og hendur af þó nokkru þeirra. Það var gott hjá kátti. Svo hafið bor á mér komið hlaupandi á milli trjána þeim til hjálpar og knúið orkana til bardaga. Hann feldi marga þeirra og hinnir flýðu. En þeir hafið ekki komist langt til baka fyrir en aftur var ráðist á þá Hann vorði er að mestu kosti 100 talsins orkarnir sumir stórir veksti og skutu örvadrívu að einum. Öllum skeitumum beindu er að borómýr og þegar hann átti svo í vök að verjast blés hann í stóra horn sitt svo undir tók í skóginum og orkarnir urðu svo skelkarar að þeir hörfuu undan en þegar hann fék ekkert andsvarn nema bergmálið komu er aftur og réðust svæsnari nokkru sinni áan en nú mundi pípin ekki mikið lengra Það síðasta sem hann vissi af sér var að hann svo borumýr hælla sér upp á trjástofni og draga úr sér ör svo formir hvaðist allt Ætli ég hafi að fengi róttögg, sagði mér sjálf sig en skildi kátur hafa sæsta alvarlega Hvað hefur orðið af borumýr? Akkur er drápa og orkarnir okkur ekki? Hvar erum við? Og hvert á að fara með okkur? Þannig spurði Pípin sjálfan sig án þess að geta fundið nokku svör. Hann var kaldur og illahaldin. Það vildi ég óska að Gandalur hefði ekki talið elrund á að hleypa okkur með, hugsaðan enn með sér. Ég hef heldur aldrei orðið til neinskaks á þessu ferðalagi. Ég hef aðeins verið til byrði eins og döður farangur á ferðalagi. Nú hefur mér verið rænt og enn er ég ekki er nema að til armaði fyrir orkanna. Það vildi ég óska að stígur að einhver kæmi og bjargað okkur. Eða ætti ég ekki að óska þess? Það gæti kannski raskað öllum áallumnum. Ég vildi þó að ég gæti orðið laus. Hann reyndi að brjótaft svo lítiðum en til einskis. Einna vorkunum sem hjá sátu fylgdist með og sagði eitthvað við félaga sinn og hörmulega ljótu tungumáli sínu. Svo sneri hann sér að pípni og sagði veðan, hann Láttu ekki svona litli kjáninn. Hann mælti það á samtungu en svo illa að það var næstum eins ljótt og orkamál. Hvildu þig meðan þú fær tóm til. Þú fær bráðun nóg að gera fyrir fæturna. Bráttmöndu óskar að þú hefur enga fætur áður en við komum heim. Ef ég hefði mátt ráða, væri þegar búið að kála þér, sagði hinn. Ég skildi láta þig skrækja að auma rotta þín. Hann leiti við pípinn, svo að glitti í gular vítenirnar rétt við andlitt hans. Ég hendi sér hjaltan á svartum hníf með löngu byggluðu blaði. Legðu kyrr eða ég skal kýtlaðið með honum þessum, kvæsti hann. Þeir er vissar að láta sem minnst á þeir kræla eða ég gleymi fyrir mæli mínum. Bölvaðir ísangerðingarnir. Uglúk, Ubangrónk, Sja, Pustúk, Saruman, Glob, Bubos, Sky og eftir fylgdi löngur runa formalinga á hans eigin tungumáli sem endaði síðan í möldri og örri. Pípin var svo skeldur að hann þóra ekki annað en liggja graf kyrr, þó sásöginn í úlniðum og öglum færi síversnandi, og steinni sem hann lá á ætlaði hreinlega að bóra sig inn í bakið á honum. Til að gleyma sásögunum reyndi hann að hversa eirun og beina aldrei afteglinni að ýmis hljóðum sem hann gæti heyrt margir voru að tala allt í kringum hann og þó ánum virtist allt tungutak orka jafn yllir mislegt svo ekki er þar gerður á greinar munur fór þann okki fram hjá honum að einhver íllveig deila var komin upp á milli þeirra sem sífelt æstist þar kom pípni líka óvart að hann gætt skili margt af því sem fram fór á milli orkana þeir töluð á einhverju sem líktist samtungunni og það virtist stafa að því að þarna voru saman komnir orkar af ólíkum ættflokkum og gátu því ekki skilin innbyrðis máliðsku hvers annars og með því að hlusta var hann vísari að uppi voru hábærar deilur milli þessara ættflokka um hvað er ættu næst til bræðis að taka hvaða leiðir ættu að fara og hvað skildi gera við fangana Það er engin tími til að mörka úr þeim lífið og almennlegan hátt, saði einn engin tími til að lifa og leika sér á leiðinni En þó svo sé, sagði annar, hví ekki bara kála þeim í kvelli, drepa á síð svona Það er ekkert að þeim að hafa nema vandræði og nú verðum við að hraða för því að um lífið er að tabla Nú erum komin fram á kvöld og við þurfum einmitt að nota nóttina svo okkur meði eitthvað áfram En skipanirnar, urgaði í þriðjur öttinni, fyrirmælin voru afdrátt á laus, drepa alla nema ekki stuttlungana Þá á að hansama og flytta til baka lifandi ens fljótt og hægt er og þeim fyrir mælum framfylgi ég. Og hvað viljaði með þá? spurði Marka rættir. Hvers vegna lifandi? Verður haldin skemmtun? Nei, en ég hef hef hefðt einhvern að því að einnirra síðan með eitthvað, ja eitthvað sem geti komið okkur að gagna í stríðinu, kannski er það einhver galdragrippur alvað svo mikið er víst að þeir vilja fá þá báða lífandi til að spyrja þá spyrunum úr veistu ekkert meira en þetta hvers vegna leytu við þá ekki á þeim og finnum hvað þeir eru með ef við fyndum það gæti að koma okkur sjálfum að gagni þetta var merkilega aðtúasemt saði snörlandi rödd sem þó var mýkri en lævísari en hinnar á ég kannski að koma þeim til skila og klaga þig ég vil bara benda þér á fyrirmælinn Það mákvarki leita án ég ræna fangana og því framfylgi ég. Og ég sömu leiðis, sagði dimma röddin aftur, lifandi skildu er hansamaðir og ekki rændir. Þannig eru fyrir mæli mín. Þannig eru ekki fyrir mæli okkar, ændi einna fyrir röddunum. Við komum hinga alla leiður námónum í þeim eina tilgangi að drepa og hefna fyrir okkar fólk. Ég vil bara drepa og svo snúa aftur norður. Þá bara Óskar einhvers annars, sagði Læfísaröttin. Ég er Úglúk og hér ræð ég og held áfram förmenni til Ísangerðis stistu leið. Hvort er þá Saruman leithóin eða stóra augað, spurði ætlilega rödd. Okkur var í nærast nú strax við til Lúburs. Tú heldur það. En hvernig eigum við að komast efir miklafljótið, sagði enn ein rödd. Við erum ekki nógu margi til að brjótast á brúnum. Ég komst þó yfir sagði illskettar röddin Vængjaðurnar skúli býður okkar norðalega og austurbakkanum á það er ekkert að treysta og svo stríkuðu burt með bandingjan og færði öll launin og lofið í Lúkbúrs en skilur okkur eftir bjargalaus og hlaupandi fæti að reyna að sleppa á lífi yfir Hrossalandið Nei það gengur ekki við verðum að standa saman þessi landsvæði eru stór hættuleg full af skæru og ræningjum Ó jaó víst verðum við standa saman Úrraði Úglúk En hvernig get ég treystið litla svín Þú þó eingu engu utan við þína eigin svínastíu Ef þú hefur ekki haft okkur til að vinna verkin Væru fyrir löngu flúin leiða þinnar Við erum að háa orkatnir úr úk hæ Hetjurnar sem fældum strískappan mikla Það voru líka við sem tóku stuttlungana til fanga Við erum þjónustumenn Sarumanns vitra og hlýðum fýtu hendinni Þeirri hönd sem gefur okkur mannakjöð til matar Við komum frá Ísangerði og leittum ykkur hingað og munum leiða ykkur til baka með þeim hætti sem hendu að stúr verður. Ég er úklúk, ég hef talað. Já, þú hefur talað meira en nóg úklúk, örgaði í íllvígur öttinni. Hvernig skildi þeim líka ræða þín í lúkbúrs? Allir kæmist ekki að því að leta þyrt af herðum þér heimskum hlandkútnum? Hefur kynnu líka spyrja hvað þú fengir alla þessar undalegu hugmyndir? Koma þær kannski frá Sarumanni? Hver heldur hann að hans í eiginlega að gera sér merkilegan með þessi hvítu merki? Allir eru ekki sammála mér uh, grisnáki, sínum hotlasendibóða, þegar ég segi Saruman er fíbl og skýt út svigsamlegt fíbl, en stóra augað er nú farið að fylgjast náið með honum. Svín kallar á okkur í þokkabót, Heldur að við látum okkur það að Linda að svona trullus okkur skýtu á kalli okkur svín? Og það er í þessum að hann gefur ykkur ekki manna kjöt. Heldur elur hann ykkur á orkakjöti. Há var köll á óskiljanlegu orkamáli svörðu honum og það kvein í sverðum er þið voru dregin og slíðurum. Pípin vatn sér varlega yfir á aðra hliðina í vonum að sjá hvað væri á seyði. Verðinni sem áttu að gæta hans hafðu stokkið þrá til að taka þátt í rimmunni Í rökkrinu sá hann stóran svartan orka líklega úrúgan úglúk standa þar anspænis grisnáki. Stutturi hjólpinóttri skeppnu einstaklega deguri en handleggja langri, svo að lúkunar hengu niður og náum næstum í jörð. Kringum þá hópuðu svo margir minni skrattar og hélt pípina þeir kæmi á norðan. Þeir höfðu dreginn nýfa og saks en heikuðu þó við að ráðast á úglúk. Úglúk rak öskur Og allt margir orkar af sömu stærð og hann hlupu til liðsviðan. Ástökk úgglúkskindilega fram og fyrir fyrirvaralaust hjóan með leyftusnökkum sverðaslögum hausana af tveimur andstæingum. Ek grísnágur var þá fljótr að laumast til hliðar og láta sig hverfa inn í skuggan. Hinir hörvuð undan og þegar einn er að færi sig aftur og bak hnaut hann um líkama kát sem láðatna fell niður og bölvaði. En það var kátur kannski til lífs því að fyrir bragði hlupu líðsmenn úgglúks yfir hann, hjuggu annan fyrir aftan hann, með breiðum sverðum sínum þá var einmitt verður með guðlega vítennudar sem hafi verið sem anstækilegustur við hoppittan skrokkurinn á hann um skall ofan á pípinn og, pípin og hjælt á sagtentu sveðjunni í hendinni leggjið niður vopp hrópaði Úglúk og hættum þessari vittlissu við höldi nú tafalaust í vestur og niður stigan stefnum beint að hæðónum og síðan meðfram ánið að skóginum Við hlaupum dag og nótt Er það skilið? Nú er lag hugsaði Pípin Það tekur þennan ljóta gaur sjálfsagt nokku tíma að koma að skikki á liðsitt og meðan hef ég tækifæri Vonanæsti hafði kveiknað með honum Skarsækin og svarta nýpnum hafði hruplað hann á handlegnum og runni síðan yfir að úlniðnum Hann fann blóð drúpa nýfir í lofan en líka kalda snertingu stálsins við húðina Orkarni voru að hafa sér að stað En samt voru norlingarnir enn eitthvað að þrefa og þráast við svo það var ekki fyrir en Ísangerðingarnir höfðu höggvið tótil viðbótar sem hinni letu bælast til hlýni en áframar haldið að bölfa og allt í uppnámi á meðan fylgdist engin með pípni Fætunur á honum voru fast reyrðir en handleggirnir aðeins bundnir með einni tauk á úlnið og framan á honum svo hann gat hreift á saman þó að snæriði væri í fjandánum þjættara. Hann ítti döðum orkanum til hliðar og þorði varla að andá meðan hann byrjaði að sarga unliðsbandið upp og niður á nýfseginni. Nýfurinn var flugbeittur og helsturnu lúkan hélkt honum fast svo hann fekk nógu viðnám. Og allt í einu hannum tekist að, að skera böndin af sér. Pípinn flýtti sér þó að taka snærið upp og hnýta því aftur lauslega í tvær lykkjur og bregða þeim aftur um úliðina. Svo lá hann graf kyrr. Takk fangana upp, hrópaði Úglúk, og verið ekkert að hrella þá. er verð ekki á lífi þegar við komum til baka, skuluð ekki heldur fá að halda lífi. Einn orkin þreyf pípinn upp eins og póka og stakk haustnum á sér inn á milli bundina handleggjanna. Því næst þreifan í hendurnar á honum og togaðar niður með sér svo að andlitið á pípni þristist að svíra hans. Svo er hljópan á stað meðan. hann. Annar fór eins með kátt. Orkin greip klónus og fasti í hendur pípins og honum fann sem naglar væri í sig reknir. Brátt luktust í augu hans og hann kvarf aftur á vit illra drauma. Skyndilega raknað þó rótinu við það að hún var kastað niður á kaldan klett en var ekki langt leiðin á nótt og tunglsrákin rétta að síga í vestrinnu þeir stóðu þarna á hári klettabrún og virtist sem þeir sæju vítt yfir myrt misturshaf líka heyrðu þeir forstnið skammt frá sér njóstnarsveitinni lófsins komin aftur sagði orki einn rétt hjá jæja og hvers urði varir urgaði rödd úglúks við sá manins einn stakan rittara og sá lagði heldubetur að flóta blátt strik í vesturátt Allt sýnist nú opið og fært. Já, nú í byli kannski, en hvað lengi varir það? Fýplin ykkar. Þið áttu að skjóta hann. Hann var að þá við. Bölvaður, hrossamangarni fá þá fréttir af okkur með mótninum. Við verðum að böðlast áfram á tvöföldu hraða. Einn skukkin löyti við pípinn. Það var úklúk. Sæstu upp, saði orkinn. Strákarnir mínir og þreyttir á að burðast með ykkur Þið verða að standa sjálfur og nota ykkar eigin fætur Svona legginn og ykkar mörkum Ekkert allt og verð ekki að reyna að komast undan Við kunnum vel að kvelja ykkur eða við eru með nokkur undanbröð Áður svo ónýta ykkur fyrir meistara okkar Hann skar þvengin að fótu Pípins og lifti honum upp á hárinu Til að láta að standa upp En Pípin hneig strax neyður aftur og klúk togaði hann aftur upp á hárinu Þetta fannst nokkrum orkum skemmtilegt og fóruð að hlæja, meðan Úglúk stakk flöskust út mellu tannanáunum og let gúlsópa af logandi vökva að niður um hverkvarnar. Pípni fannst eins og glóandi ströymur færi um hann, en sásaukin í fótónum hvarf og hann gætt staðið. Það er verra með hinn, sagði Úglúk og Pípin sá að næst snúa sér að káti sem láð það rétt hjá og byrjað því að sparka í hann kátur æmdi aðins þá þreif úklúk óþyrmilega í hann leta hann setjast upp og reif sárabendið af höfði hans svo smurði hann einhverju dökku úr svo lítilli táa ösku á sárið kátur rak upp vein og bröstum og hæl og hnakka þá urðu horkarnir kátir og klöppuð og hóðu vil ekki taka meðalið sitt hættustir á honum veit ekki hvað er honum hotlast Æ, meðum við nú ekki aðins leika okkur með hann en nú var úklúk ekki í neynu skapi til að leika sér. Hann þurfti að hafa hraðan á, en jafnframt að hvetja ófúsa liðsmenn sína. Nú var hann að lækna káta orkavísu og það var fljótvirk hrossalækning. Og þegar hann hafði þar að eigi neitt eldvatninu ofan í kverkarans, skorið af hann fótaböndin og togað hann á fætur. Þá stóð kátur aftur uppréttur að vísu föllur og fár, en grettin og gramur og ekkert nálað því að vera döður. Nú fann hann ekki lengur fyrir skurðunum að enninu, en átti eftir að bera þar brúnt ör til enda sinna ævidaga. Heill og sæll, pípinn félagi minn, sagði hann. Svo þú hefur þá líka slæðist með mér í þessa skemmtiferð? Skildi við nokkuð staðar geta fundið okkur bændagistingu með morgunverði? Nei, hætti nú, sagði Úglúk. Ekkert kjaftaði. Haldið ykkur saman, þið megi ekki tala auk að orð hvor við annan. Þegar við komum í áfangastað munum við gefa skýslu um allt ykkar framferði og það skuluði fá laun ykkar öll út mælt eins og þið hafið unnið fyrir þeim. Já há, það skuluði vissulega fá gistiherbyggi við hæfi með morgunverði meiru en þið fáið torgað. Orkahópurinn fór nú að færa sig eftir stallathreppum um þrönga gjá neður á mistrihylda sléttuna fyrir neðan. Kátur og pípinn fyldu um neður En þeim var þann í skipa niður að þeir máttu ekki vera saman heldur komu margir orkar á milli þeirra þegar niður komar gras undir fótum og það glæddi hjarta hobbitanna beint áfram hrópaði úgglúk stefna skal tekin eilíti norðan í vestrið fylgið á eftir lúkdús en hvað eigum við að gera þegar bitr er degi spurði einkur að norlingunum halda áfram þyndar laust að hleipum svarði Úgklúk. Eða hvað í myndir við ykkur? Ætli kannski að leggjast niður í grasi og bée eftir hvítskinnunum og bjóðað þeim morgunmatinn. En við getum eingöngu móti hlaupið í sólskinni. Þú skalt samt fá að spretta úr spori og þá með mig og hálanum sagði Úgklúk. Þú þoft einskis annars úr kostanna hlaupa eða þú færð aldrei framan að sjá þína árstælu járgöng. Já hlaupa undir merki hvítu handarinnar. Bað þýr annars að vera að senda manni svona fjallamaðka í langferðir, alveg óþjálfaða. Hlaupi til fjandans, hlaupi með að endist. Þanni skaklappaist allur hópurinn á staði einkennandi löngum, klófskrefum orka. Þeir hlup ekki í neittni reglubundinni fylkingu, heldur allir að rúi og stúvi og agandi, hjóttandi og bölvandi, samt náður gífilegum hraða. Þrýri verðir fylgdust með hvorum hopp í Pípinn var aftarlega í fylkingunni. Hún leist ekki á að hann gæti lengi haldiða út á þessum ofsa hraða. Hann hafði ekki fengið neina næringu síðan um morguninn. Einna verðum hans var búin svipu. En hértt orkabrenniðið áfram að kynna undir honum. En öll skillingavit hans voru líka næmari. Við og við var sem man sæ í sínir, ímyndaður svipur stíkslaut spyrjandi yfir dimma slóð og konsum hlaupandi og æðandi á eftir honum. En hvað gæti jafnvel glökkur fjallar ekkur séð út úr kradagsleiri slóð hundraða orka? Lítil fótsporans og káts myndu hverfa undir stórum skófurum, járneldra, sóla, bæði á undan og eftir þeim og allt um kringk. Þeir höfum alla fari nema mílu frá klettavegnum þegar landinu hallaði sólindin yfir í grunna lægð og þar var jörðir mjúk og rögg. Þóka lái við landinu í döfu endurskinni frá síðustu geislum ánaseðarinnar. Dimmir skuggar orkana urðu æi myrkvari og þegar tungli hvarf sástu allar neitt í þessu myrkri og meistri. Æi, föru nú gætilega, hrópaði Úglúk aftast úr hópnum. Skyndilega fekk Pípin hugmynd og framkvæmdi hana samstundis. Hann þver sveigði til hægri á fullri ferð, stakst á hausinn undan fálmandi vörðanum út í þokuna og lendi spriklandi á grasinu. Stans! hrópaði Úglúk. Skammastund var allt í óreglu og uppnámi. Pípinn stökk aftur á fætur og hljóp. En orkanir voru á or harðarhleipum og eftirónum og allt í innu reis eitirra upp úr þokunum fyrir framanan. Engin vonum undankomu, hugsaði Pípinn. En þó er von til þess að ég hefði skili eftir nægilega að skýr fótspor mín í mjúkum jærveinum. Svo þreyf með lausmundnum höndunum um hálsir og losaði skikjunælu sína. Réttið því að langir armar og harðar klær hrifsuðan letan hann að falla. Æ, sjálfsagt fær nægilega að liggja þarna til heimsins endardægjús. Huxaði hann. Ég býst við þetta sé við þetta tilgámslöst. Af einhverjir hinna komist af er líklega að þeir fylgi eftir í leiðangri hans. Svipu ól slungvaðist um fætur hans og hann bældi niður sásauka vegin. Nó komið, öskraði Úglúk sem kom æðandi að. Það er ekki verðt að lemja hann meira. Hann á eftir að hlaupa langa leið. Við þurfum að láta þá báða hlaupa eins og mögulegt er. Nóti svipuna aðeins sem áminningu. En þú skalt ekki þarf fyrir halda að þú styrir eftir mála, urraði hann að pípni. Þetta er gengt en ekki gleimt og það kemur að skulda dögónum. og hafðið svo úr spórunum Hvorugu þeirra pípins nýja káts mundi miki úr setni hluta ferðarinnar Það var eins og allt reyni saman í huga þeirra vondir draumar og verri vaka í löngum myrkragöngum eindarinnar samfarað því sem vonirnar dopnuðu æ meira bakið þeim Þeir hlupu bara og hlupu og reyndu að fylgja orkónum eftir á þeim hraða sem er settu þeim Við og við slektir af sviðandi svippuþengjum sem stjórna var kunnáttu samlega. Ef er námu staðar eða hnutu og fjælligum koll voru tafalaus þryfnir upp og dreignir áfram nokkut spörl. spurl. Elur orkavínsins var horvin. Pípinn var aftur aðeinn kaldur og veikur. Skyndilega fjöllan endilangun fram yfir sig í grasinu. Harðar kumlur með hversum nöglum gripu hann á hó og loft. En einu sinni var með höndlaðar sem hver hann póki og hann sortnaði fyrir augum. Hann vissi þó ekki hvort því olli myrkur næturinnar eða blinda á augnana. Hann gata ekki greint þar á milli. Hann heyrði óljóst hávaran rattir. Svo virtist sem margir orkarnir heimtið á numið væri staðar. Úglúk öskraði á breiði en pípinn fann sér kasta til jarðar og þar lágan sem hann var komin, það til illir draumar náðu valdi yfir honum en hann fekk ekki langa löst undan kvölunum bráttu gripu játklær hann miskunnalaust upp aftur lengi hossæðist hann og hristist en síðan fór myrkri smán saman að hörfa undan og hann kom aftur inn í vöku heiminn, og það var tekið að modna skipanir kváði við og hún var kastað frundarlega niður í græsitt þar lá hann um sinn á barmi örvæntingar Það hafði svið við og hann þóttist finna af brununum í líkamunum að öðrum slurki af eldvatni hefði verið held ofan í hann. Þarna stóð Orki yfir honum, beygði sér niður og kastaði til hann svolítlu brauði og ráu þurkuðu kjöti. Hann svældi gráu brauðin í sig, þótt að veri miklað, en snert ekki við kjötinu. Hann var soltinn, en þó ekki svo soltinn hann geti fengið sér til að innbyrða kjöt sem Orki fleiði til hans, áður sem hafa hugmyndum að hvað að Hann settist upp og leyti kringur sig. Hann kom auga á kátt, ekki langt undan. Þeir sátu á bakka mjórar ströymharðar ár. Viðin blöstu fjöll og hæstu tindu þeirra tegði svo upp í fyrstu sólagislana. En dimmir skóarreytir huldu undir hlíða þeirra. Háværar deilur og róp brudist út meðal orkana. Þar var að endur sig rimmanumill í norlingana og ísarnsgeringana. Sumir vildu jafnvel fara til söðus og enn aðri til austus. Jæja, farið þá í rass á rófu, Úglúk. Farið bara hvers sem við viljið. Ég skal ekki standa á mótiði, bara eða skiljið mér þá eftir. Það eina sem ég stend fast á er að þið fá ekki að drepa þá því að mér ber skilda til að skila þeim. En ef þið treystið ykkur ekki lengra, en vil ég losa ykkur við það sem við fórum svo langt til að sækja, þá losið ykkur við það. Ég skal þá, sjá um þá. Ætlaði að vera ekki við hinnir stríðandi úrukæi sem verða vinna verkin eins og vennilega og séu þí lúpurnar hrættir við hvítskinnana hlaupi þá. Þannig er skóurinn, hrópaði hann og benti fram fyrir sig. Komið ykkur inn í hann, það er þá ykkar besta von, afstæði með ykkur og það fljótt ára en ég hegg fleiri hausa af til að koma vitunum fyrir hinna hemskingja hausana sem eftir eru við kváðu hróp með heitingum og bölvi og ragni og svo drógu flestir norlingarni sig út úr hópnum og tóka á rás fleiri en hundrað og hlupu allkvaða tók upp með áni í áttir fjallana Þeir skildu hoppítana eftir á valdi ísangeringana sem voru illulegastir þeirra allra kolsvartur hópur en varla fleiri en áttatugir talsins stórir raumar með skásett augu og vopnaðir stórum bógum en stuttum og breyðum sverðum. Fáinir hinna stærri og djarvari norlinga urðu þó eftir hjá þeim. Næst er að gera út um álefið grísnák, sagði Úglúk, en á meðan hveimuðu hans eigin menn augum órólega til söðurs. Ég veit, ég veit, urðaði Úglúk, bölvaðir hrossamangarættir hafa séð til okkar og það er allt til að kennast náki. Það eftir að skera eyrun að þér og hinum í njósnafloknum. En við munum berjast til þrautar og brátt munum við halda veislu með hósakjöti og enn betra kjöti. Á þeirri stundu skildi Pípin Logs hvers vegna sumir strísorkarnir hefði verið að pata í austur. Því að þar mátti nú heyra rám hróp, það var grísnákur sem sneri aftur inn í fylkinguna og með um fjóri týjir hans líka sem áður hefði hlaupist undan merkjum. Það voru lafhentu og hjólbeinóttu orkarnir. Raukt auga var málað á skildið þeirra. Úglúk gekk fram á mótið þeim. Jæja, svo þið eru komnir aftur, mælti hann, svo þið hafið þá hugsaði ykkur betur um. Já, við ákvæmast nú að við til að sjá um að framfylgja skipunum um að fangarnessu óhultir, svaraði Grísnákur. Það var nú öllungis óþarfi, saði Úglúk, fyrirhöft til einskis skaks. Ég get sjálfur séðum að þeim fyrirmælum sé framfylgt og það er undir minni stjórn. Eitthvað annar hýtur að búa undir því að þið snúi til baka. Þið stukku frá okkur í flýti, skildið þið eitthvað eftir? Já, ég skildi eftir fípl, urgaði grisnákur. En hjá honum urðu líka eftir nokkri hraustir félagar sem voru á góðu til að missa þá. Ég vissi að þú mundir leiða þá í ógöngur. Nú er ég komin aftur til að hjálpa þeim. Ágætt, sagði Úglúk og hló hálslega. En þú ert að rángri leið nefnum að þú hefur sjálfur einhvern mandóm og kjart til að berjast. Þú hefur þetta halda áfram með þínum lúpuskap til lúbus. Það var þín auma leið, því að nú svífa hvítskinnarnir að. Hvað kom eiginlega fyrir en elsku naskúla sem þú treystir svo á? Hefur kannski enn einn hesturinn verið skotin undan honum svo að hann eru ófær? Það hefði nú komið vel að þú hefur tekið hann með þér ef þessir naskúlar eru annars til nokku snítir? Ó, natskúl, natskúl, tautaði kristna okkur skjálfandi og slikti útum eins og orðið eitt væri hryllingur á bragðið sem að þó nýtti að finna að brenna sér á tungu. Þú talar að þvílegri fór heimskun um það sem er svo langt utan allra þín að jarnesku leðjúkendu drauma úglúk, sagðan. Natskúlar, eða eru þá til nokku snítir, hvílíkt og annað eins, sá dagur kemur... Að þú munt bera kinnróða fyrir að láta þessi orð þér um mun fara að peðin, bætti hann við með trillingslifum skræk. Veistu ekki að þeir eru sjálft sjáaldur stóraugans? En hvað þá um hérna vengiðu naskúla? Nei, ekki enn, ekki enn. Hann sendi þá ekki enn yfir miklafljótt, ekki og fljótt. Þeirra hlutverk er í stórstyrjöldinni og til annarra mikilvæðari verkefna. Þú virðist vita sitt að hverju, sagði úgklúk. Kanski meira en þér er ætlað. Skildi verið í lúgbúrs ekki undrast að og spyrja þig hvað þú hafir allan fróleikinn. Á meðan meigum við stór orkarnir frá Ísangerði vinna öll skítverkin eins og venjulega. Stattigjarni eins og staur hóaði hóppnum saman. Hins vínin eru hlaupinn til skóar. Þir var í nær að fylgja eftir. Þú kemst aldrei lifandi aftur til mikla Nú á stað svona Við komum að hæla ykkar. Ísarngerðingarnir þrifu kát og pípin aftur og svepluði maður bak sér. Svo lagði hópurinn á stað. Þeir höfumust klukkustundum saman, námu aðeins einstökur sinnum staðar til að skiftast á um að bera hópitanna. Kossin það var að því að þeir voru fljótar á fæti og kröfturi eða því að grisna okkur var með einhverjar aðra ráðagerðir, Það fóru ísangeringarnir smá saman fram úr orkanum frá Mordor en gristnáksliðarnir heldur sér þó þaðan í frá fast fyrir aftan þá. Brálega dróðuðu líka norlingana sem höfðu færið undan og nálguðu stöðuð skógin. Pípin var allir marin og rispaður, engum nuggaðist höfuðans illa við skýtu að kemma og snarplóðin eru orkan sem hjáttanum. Allstæðar fyrir fram að sér sá hann bogin baka og bífug krakka hoppandi og goppandi upp og niður, upp og niður eins og kvíldalösa vélar gerðar úr vírum og hornum til að telja saman síðustu sekundnar í þessari martröð óendarleikans. Síð degis fóru henni knáu strískappar úklúks meira segja fram úr nálingunum sem þótt ekki bjart sólskínnið en þótt að veri aðeins vetrarsól á fölum og svölum himninum. Þeir voru að komnir með hausana hangandi og tunguna lavandi úr skoltum. Mathgar! Hrópuðu ísangeringarnir háslega til þeirra, við verður soðnir, hvítskinarnir veiða ykkur og jeta, þeir eru að koma. Að baki sér heyrðu þeirra öskrinni grisnóki sem báruðu svittni að hér var ekkert grín á ferðum. Þeir höfðu komið auga og rittara á mikilli ferð, vistu voru þeirra enn langt á eftir en drógu hratt á orkana. Líkast þeirr sjáarflóði sem mellur yfir ströndina og kaffarir fólkið og ystu útskýrjanum. Ísan Ísangeringarni jöku en hraðan svo pípin undra stórum hvílík ferð var á þeim. Þetta var eins og hróðalegur endarsprettur á löngu hlaupi. Þá sá hann að sólin var að hníja á bak þókufjalla og skuggaðir skutust með ofsa hraða yfir landið. Orkarnir frá Mordor gáttu líka enn lift hausum og eiki hraðan. Skóurinn beði þeirra skammt undans og myrkur og þögull. Þeir höfðu þegar farið fram hjá fyrstu staktrjánum útvörðum skóarins. Landunum var jafnvel færið að halla upp í móti og brættir smál saman aukast en orkarnir náum ekki staðar fyrir því. Nú voru þeir báðir úklúk og grisnákur samtaka í að rópa og hvetja alla áfram til ítrustu átaka. Þeim ætlar að takast að þeir komast undan, hugsaði Pípin. Honum rétt tósta að vinda til hálsliðunum svo hann geti hort með öðru auga yfir öxl sér. Þá var hann þess var að rittararnir sem með beigtu austur fyrir þá voru komnu jafnfætis orkonum og þeirir einsinni og kvöldsólinn blikaði á giltum spjötum þeirra og hjálmum og stafaði bjarma af blaktandi hári þeirra þær þeir leytust við að kvíja orkanna frá hindraðir gættu dreift sér um landið og vildu stígað á af með fram árbakkanum hann velti fyrir sér hvernig menn þeir væru nú eirra staðnar nessa hafi ekki haft göngun í sér til að kynna sig málin betur í rofadal og skoða vandlega upptrættina og kortin En þá, þá hann fundist að sér kæmi það ekki við, allt slíkt eftir að vera í höndu vera sem hæfari væru. Hanna einhvern vegin heldur aldrei geta ímynda sér að þeir myndu aðskiljast frá Gandalfi eða stíg og allra síst frá sjálfum fróða. Það eina sem hann nú gatt reyfið upp fyrir sér um Róhann var að það kom húnfaxi hæstur Gandals og það vittist honum þó jákvætt svo langt sem hann á því. En hvernig þetta er greint að við séum ekki orkar, hugsaði hann þá. Þeppist ekvi við því að neinn hér um slóður hæfi nokkur tíman heyrtt minsta hobbiða líklega ætti því að vera því sár að er eyði öllum orkönum hérna en hvað er tort tíma okkur um leið mestar líkur voru til að hann ókátur erdu báðir drepnir með fangaverðum sínum áður en róhansmenn gerðu sér nokkra grein fyrir að þeir væru af öðru bergi brotnir sumur ritarrarnar voru búnir vogum og virðust afar feimirja skjóta örfum á hestum sínum á fljúandi ferð Þeir höfðu þá aðferð að ríða skjótlega í færið við orkaflokka sem þau dreigist aftur úr og ferðla nokkra þeirra. Síðan snarsniru ruttararnir hestum sínum voru í einu vettfangið komnir úr örfafæri óvinna sinna sem líka skutu stjótleust og þorðu ekki að nema staðar á hlaupunum. Þetta kom fyrir hvað eftir annað og eitt skipti lenti öðri í hópi ísangerðinga. Eitt þeirra sem hljóp næstur á undan pípni fjall við og reis ekki upp aftur. Það leiða kvöldi en reytarnir létu ekki enn til skara skrýða. Margir orkar voru fallnir en þó stóðu rúmir 200 uppi. Í ljósaskiptunum komu orkarnir að svoleittlum hól. Þaðan var skammt yfir í skóarjæðarinn varla meira en 500 metrar en þeir komast ekki lengra. Reytarnir höfðu umgrínt á. Nokkur hópur orka óhlýnaðast fyrirmælum úglúks og ætlaði að skjótast í örvatingaræði þennan stuttast böl að skórjæðrinum en aðeins trýr snýru til baka. Jæja, hér eru við þá neyður komnir, urraði grisna okkur. Hvar er nú svo fórusta sem við eigum að hlýða? Hvort skildi hinn mikli úglúk nú geta leitt okkur burt úr þessari ulfakreppu? Leggi stuttlunguna neyður á jörðina, skipaði úglúk og ansaði grisna og einu sinni. Þú lúkdús skalt velja aðra tóð til að vera þér innanhandar og standa verði yfir þeim. Það má alls ekki drepa á að fyrir nýja lengstu lög ef kvitskinandi brjóðast í gegn. Skiliru það, menni tóri skal ekkert illt henda þá. En það verður að komi vef fyrir að þér getið með neyðarköllum gert vart sig og hinni bjarga þeim. Það er best að binda fættuður að ramlega. Þessi síðustu fyrirmæli voru framkvæmt miskunna laust, en pípni, fastu nokkur bót í því að vera nú settu svo nálagt káti. Það var mikil háreisti hjá orkonum, hróp og sköll og vopnaglæmur, svo að er hobbitarnir gátu hvíslast á ánsar nokkur tæki eftir því. Mig líst ekkert á þetta saði kátur. Ég er alveg búna vera. Ég gætti ekki einu sinni bjarka mér þó ég vera látið laus. Áttu nokku eftir af lemba sínu, hvíslar pípinn. Ég var sólitið eftir. En áttu þú nokkuð? Þeir tóku ekkert af okkur nema sverðin. Já, ég er með að pakka í vasanum, svaraði Kátur. Ég lítur að vera komið í duft. Og þó svo væri ekki, get ég ekki tekt varirnarún í vasan. Þú þarftir seldur ekki. Ég get... En í því fekk Kátur vel útilátið spark. Hann hafði ekki tekið eftir því að glamrið hafi þagnað um stund svo að verðirnir heyrðu til hans. Nóttin var kveld og kyrr. Allt umhverðis hólinn, þar sem orkarnir hafðu safnast saman, Sáust nú litlir varðeldar kvikna, gullráðun bál sem bar í myrkrið hringin um kring. Eldarnir voru ekki fjærin svo að þeir vittust innan skotmarka langboga, en rittararnir letur sig ekki bera í eldana svo að þeir sægjust. Því eittu orkanir mörgum örfum við að skjóta á eldana þangat til úglúk stöðvað þessa vittlisu. Ekkert hljóð heyrðist frá rittarunum. Þegar leiða nóttina og tungli reis upp úr mistrinu, sást tóf einstakarsinnum í rittara í kvítu túnskinninnu. Skugga verður sem glitti í, það sem þeir voru á sveimi og stöðu um verði. Þeir er alltaf býð eftir því að sólin kom upp, helviskýr, urraði einum varðana sem gættu hoppítana. Hvers vegna söfnum við nú ekki saman öllu liði okkar og brjóðusti gegn í myrkrinu? Hvað fjandan heldur þessi gamli úglúk skrökkur hans ég að gera? Það veri gaman að vita það. Jæja, þú heldur að það sé eitthvað gaman. Örðaði úklu gutan úr myrkrinu. Þannig að til hans og kom aftan á honum. Til hvað ættur að gera útrás, þú sem ert jafn mikill, rævill og allir hinir. Þessi er jarðum aðgar úr námónum og apakettir frá lúkbúrts. Það er vitað vanljöfst að gera nokkurt áhleip með svona liði. Þið gefi ekki annað en að grenja og góla og hrossabresinir þarna fyrir utan eru svo margir að þeir væru enga stund að gera út af við okkur alla. Það eina sem þessir jarðmalkar hafa fram yfir aðverra er að þeir sjá eins og navrar í myrkrinu. En það veit bara svo til að þessir kvítskinnar hafa betri nátt en flestir menn að því er mér er sagt og þá ekki síður hesta þeirra. Þeir geta séð nættur gólana því er sagt er. En það er eitt sem þessir góðu menn ekki vita Máhúr og félagarans er á leiðinni gegnum skógin og ætti að fara að byrtast hverri stundu. Þessi orð úglús næðu til að hressa við ísangerðingana en það var eins og hinnir orkarnir varu jafn volnusir og móþróafullir og áður. Aðeins nokkrir fengust til að standa á verði. Flestir flatmöguðu bara á jörðinni og letu fara að notarlega umsíð myrkrinu og svo skallar raunari yfir byka myrkur. Því að tunglið óð vesturum heiminn og fólst skýjabakka svo að pípin sá varla spönn frá augum. Nú náði eldarnir heldur ekki að lýsa upp hólin, en rittararnir leti sér ekki næja að býða dögunar og lofa orkunum að kvílast í friði. Við hvaðu skyndileg vein af östurhluta hæðarinnar, svo eitthvað bjátaði á. Svo virtist sem nokkri menn hefðu skyndilega reyði nær, farið að baki og skriðið að búðanum, dreipið nokkra orka og síðan horfið aftur út í myrkrið. Úglúk var að bregða fljótt við til að koma í veg fyrir uppnám. Pípinn og kátur settust upp því að Ísangeringarnir, verðirra, hafðu farið með úglúki og skilið þá eftir, en ekki rættust vorun hoppítanna um undankomi fyrir því. Það er fóru fljótt út um þúur. Löng og loðin loppa liftið þeim upp á ákslónum og dró til sín. Þeir sáu óljóst í mikjunum stóran haus og ferlegt fjærs grísnáks á milli sín og fundi fúlan andadrátt hans framan í sér. Hann byrjaði að káfa á þeim. Það fór skjálti um pípin þegar harðir fingurnir fálmöði niður eftir baki hans. Jæja, jæja, smánirnar mínar, kvíslaði grisnakur látt. Þið eru að njóta kvíldarinnar, eða er einskis að njóta? Ekki staðan þægileg með sverð og svipur og aðrar hlið en gínandi spjóð og hinna? Smátt fólk ætti heldur ekki að blanda sér í stór mál. Fingur hans heldur áhram að þukla. Þeim virtist eins og oflítið ljósklampi líkt og af kvítglófandi eldi loðað inn í sjáaldri hans. Allt í einu kviknaði hugmynd hjá pípni eins og hann hefði skyndilega hent á lofti hugsanir óvinarins. Grisna nákur veit um hringin. Hann er að leita að honum á mér, á meðan úglúkar upptökin af öðru. Líklega ætlar hann sjálfur að komast yfir hann. Kvöldum óttastlóin í hjarta pípins þegar hún var þetta ljóst en á sama tíma byrjaði hann strax að íhuga og þann gætið með einhverjum hætti nótfart sér þessa ásókn grísnáks. Þú finnur það ekki með þessu móti, hvistlega hann, að fæst ekki svo öðveldlega. Finna hvað, töldraði grísnákur. Fingurnir hættu að falma, en grepu um öxl Pípins. Finna hvað, hvað það tala um litla smáninn? Pípin þagðum stund. Allt í einu litan gúlgræði hálsunum. Galr, galr Ekki neitt djásni minn, bætt svo við. Hoppidarnir fundu, fingur grisna ás kremja sig. Hú, hú, hvæsti drísillin látt. Nú skil ég hvað hann á við. Aha, mjög hættulegt, smánirnar. Svo kann vera, tók hátu til máls, því að hann hafi allt í einu greipi hvað pípinn var að fara. Hættulegt, já, en ekki aðeins fyrir okkur, Sjálfur veistu best hvað til þíns friðar heyrir. Viltu það eða viltu það ekki? Og hvað viltu láta okkur hafi í staðinn? Vil ég þar eða vil það ekki? Hann sagði grisna eins og hann væri ráðviltur og þeir fundu hendur hann skjálfa. Hvað ég vil ég gefa fyrir það? Hvað eigi við? Ég á við það, sagði Pípinn og valdi or sín vandlega að það gagna lítöðu verið alltaf að fálma í myrklinu. Við getum spara En fyrst yrðu að leysa fætur okkar, annars gerum við ekkert og segjum ekkert. Ó, blessa er litlu bjánarnir hverst í grísnangur sig. Allt sem þið eigið og allt sem þið vitið verður kreist upp úr ykkur með tímunum. Allt. Og þið munuð á endanum óskaðess að þið vissuð eitthvað meira bara til að fullnægi yfir heyrandanum. Já, það er alveg víst. Þið munuð gera það. Við verðum heldur ekkert að flíta yfir heislanum. Ó nei, mínar kæru smánir. Til gæsa haldiði að lífinu hafi verið haldið í ykkur. Ó nei, kæru litli uh, kunningar, trúi mér, það var ekki neinn einn góð mennsku. Óglúk þekkir ekki einu sinni þann skapgalla. Ég skil mæta vel allt sem þú segir, mælti kátur. En þú hefur nú ekki náð fengvinum heileim í höfn enn. og það lítur heldur ekki vel út fyrir þér hvað sem í skerst. Og ef við verðum fluttir til Íslands Hefur sá hinn mikli grisnákur heldur ekkert upp úr því. Saruman gín yfir öllu sem að í. Viljiru sjálfuna á einhverjum hagna út því, þá er nú tíminn til að semja um það. Grisnákur espaðist greinilega upp við þetta. Sérstaklega yrtist honum uppsiga við nafn Sarumans. Tími leið og það var að komast kyrð á handan við hólinn. Búast mátti við uglúki og ísangerðingunum hvena sem var. Er þið meðað? Annar hvor ykkar? erraðan golrúm golrúm gulgrai pípinn leystu fætur okkar sagði kátur þér fundu au orkin skalv og hrísla því andans skítugu skritýr einn ykkur kvæsti hann á ég að skera böndin af ykkur ég sem geti skori út hverja taugu líkama ykkur haldið að ég geti ekki krufuð ykkur inn í merk og bein til að leita á ykkur ég geti tætt ykkur niður í minstu titrandi smáeyndir ég þarf ekki að fótum ykkara til að koma ykkur burt og hafa ykkur út að fyrir mig skindilega þreifan þá upp krafturinn jörmum hans og öxlum var yfirgengjulegur hann stakkði hann hvorum undir sinn handarkrikan kristið á eina síðunum en hélt stórum kæfandi lóa fyrir vitun þeirra svo stökkan á stað beigði sér í allan keng þannig hélt hann áfram hratt og hljóðlega niður hæðarbrekkuna hann hafði fyrirhyggju til að velja sér leið þannig sem lengst var að milli tvekja elda og bjóst við að þar væru kannski helst gloppur í varðringnum og kom askveðandi eins og illur skuggi út í nóttina neður hallan og burtu vestur á bóginn til árinar þar sem hún rann út úr skóginum. Þar vittist helst eða, vítt svæði með aðeins einu varðildi. Hann dokaði þó að við eftir nokkuð spöl, grúðu sér niður til að gæjast og hlusta. Svo rétti hann aftur úr sér eins og hann vildi reyna að snakka útráðs. En á samri stundu byrtist dimmt skuggamótt rittara beintur í framanan. Hestur snördlaði og prjónaði og rittarinn gaf frá sér hróp. Gristnákur varpaði sér flötum í jörðinu og lagðist ofan á hoppítana. En svo dró hann sversitt úr slíðrum. Líklega var ætlunans að drepa fangasýna fremur að láta að sleppa eða að þeim er í bjargað. En það varð hans eigi fall. Þa kvein í sverðinu og glampaði ofulítið á það í eldinu minstra megin við hann. Þá kom ör kvínandi auðanum myrkrinu og hæfði vel eins og henni væri stjórnað af sjálfum örlögunum. Hún lenti í hægri höndans, þá sleft hann sverðinu og ræk upp öskur. Svo hvaði hrætt hófatak og þó grisnákur reys og fætur og hlipi á flóta reyðiður á eftir honum og sendu spjóti gegnum hann. Hann gaf frá sér hryllilega titrandi hrygglu og reyðið sig ekki meir. En hobbitarnir lágu líka kyrri á jörðinni að sem grisnákur haði skilið á eftir. Nú kom anna riddari þeisandi félaga sínu til hjálpars. Kostin það var að, því að hesturinn var ekki nóttblindur eða önnur skilningavit voru að verki, þá lifti hann lyfti án sér og stökk liættilega yfir hobbitana þar sem þeir lágu. En riddari muntti þeim enga athygli þar sem þeir huldust álvakuflum sínum of máttfarnir í bili og of hræddir til að hreyfa sig. Lox lyfti kátur höfði og kvíslaði látt. Þetta langt er við þó komnir, en hvernig getum við komist hjá því að vera sjálfur reiknir í gegn? Þær þurftu ekki lengi að biðja eftir svari. Veininn í Grísnangi höfdu vakið upp orkanna. Af veinum og skrækingum frá hæðinni réði hobbitarnir að hvar þeirra hefði nú uppgaddast. Ú glugg var nú sjálfsatta hugva hausana af einhverri sem man kendu um þessi hrapalegu mistök. En þá urðu ómætt umskipti því að svarhróp orka komu frá hæri utan varhrings eldanna úr áttinni frá skóginum og fjöllanum. Svo vilti sem Mahúr væri komin á vettvang með liðsauka og réðist á umsátusliðið úr hinni áttinni. Nú dundi við hófakfeinur og öllum áttum. Rittararni drógu umsaturshringsinn nær hæðinni og hættu á það. Þó þið væru innan skotmáls orka gegn því að geta því betur hindrað útráfsteyra meðan aðri reyflokkaður þustu af stað mótið þeim nýkomnu. Þannig fengur kátur og pípinn svarið. Allt í einu gerðu þessi greiðin fyrir að þeir höfðu á þess að hreyfa leggni lið lent utan umsaturshringsins. Nú hindraði ekkert lengur undakomið þeirra nema eitt. Nú gætum við, sagði Kátur, komist undan ef við værum ekki bundnir bæða höndum og fótum. Ég get hvorkið leist nútana með höndunum nýja betið á sundrum og tönnunum. Þú þart þess ekki, sagði Pípin, ég komst ekki til að segja eða áðan að mér tókst að leisa hendurnar. Þessi vapningar eru ekkert nema plat. Heldur ekki að þú hefði gott að því fyrst að fá þeir svolítið byta af lembasi. Hann vatn snærið af úlniðunum og tók uppu vasa sér svolítið Lembars kökunnar voru allar í mólum, en þó ágjættar en það lágu þær enni lauf umbúðum sínum. Þeir hoppidarnir gleiftu korun síð tóaðið að þrjá byta. Bragðið rifjaði fyrir þeim svipfögur andlit með léttum hlátri og ljúfingan og hollan mat á liðinum unna stundum. Stund mögluði þeir þetta hugsi, sátuðið henni myrkrinu og hirtu ekki döytum ópin og bardagagnýinn skammt frá sér. Pípinn var fyrir til að ranka við sér. Þetta gengur ekki. Við verðum að koma okkur á stað, sagði hann. Bítinn var aðeins anda tak. Sverð grísnhágs láðar alvi við hendina, en það var of þungt og klunnarlegt til þess að hann gæti beitt við. svo hann skreiði lengra og þegar hann koma líki drísilsins, dró hann kvassan rýting og slíðri og með honum skar hann í skyndi á alla fjötraðæra. Jáa, það tókst, sagði hann. Fyrst þurfum við sólidi að liðka okkur og hita okkur upp áður en við getum staðið fætur. Vi ættum líka að byrja á því að skríða áfram svo að sem minst fari fyrir okkur. Og þær mjúkuðir sér áfram í myrkrinu, sem betur fór, var grasrótin mjúk og fjærandi og það auðveldaði þem ferðina, en samt vittist þem með hágt áfram. Þær tóku stóran sveig fram hjá varðheildinum og snigglust áfram hágt og hægt þangað til þeir komu fram á árbakkann. Þá skriðu þær í framan bakkannum og heyrðu gjálriði í ánninni þegar þeir skreyttust í dimmann skuggann undir bakkannum. Svo gæðust þeir upp fyrir. Bardagagnýrin var þagnaður. Svo vitið sem Mahur og félagarans hefðu verið yfirbugaðir allir drefnir eða hrættir á burt. Og nú snýru rittararnir aftur til þögullar ógnandi varstöðu sinnar. Hún myndi þó ekki vara mikið lengur. Það var orðið áliði nættur og auðusturloftinu djarfaði fyrir dagsbrún. Við verðum að koma okkur undan, sagði Pípin, þó þið finna okkur ekki. Það kemur okkur ekki að miklu haldi þegar við erum döyðir, þó rittar henni komist að því að við erum ekki orkar. Hann reis upp og stappaði henni við fótunum. Böndin hann skorið mig eins og vírar, en ég held að fættirnir séðu þó að yljast upp, svo ég gæti stöðrast áfram. Hvað með þig, Kátur? Kátur stóð einni upp. Jú, saði hann eftir að hafa teikt úr sköngunum. Ég held að ég sé líka ferðarfær. Það er umfram allt lem og líka svo heilnæma tilkend að vera laus við orkadrykkin. Úr hverju skildi hann vera gerður? Jæja, það er líklega hotlast að vita það ekki einu sinni. Fáum okkur heldur vatnsopa til að skóla burt allri tilhugsunum það. Þó ekki hér, bakkarnir eru og brattir, sagði Pípin. Kom okkur heldur áfram. Þeir sneru við og lötruðu hlið við hlið með fram áni. Að bakiðin byrti til í östrinu og göngunni báruðu sér saman um hvað he töluðu léttilega á hobbitavísu um allt sem hafði fyrir fyrirborið síðan þeir voru fangaðir. Engan áhorfenda hætti að geta grunað orðan þeirra, hve illa þeir höfðu verið haldnir og í hve miklum lífsháska, né heldur hve litla von þeir nú gert sér um að finna vinni sína og öryggi aftur. Þér virðist bara hafa tekist vel upp, meistarur Tóki, sagði Kátur. Þú fær næstum heilan kafla fyrir þig í bók Bilbós, ef við kemst nokkun tíman til að gefa hann Vélassi vikið, sérstaklega snjallt að geta sér til um fyrirætlanir loðanna þrötsins og spila meðan. Hittir ég ekki eins viss um að neitt komist á slóðina og finni nælinna. Ég hef mína en þá og vildi allra síst tína henni. En hræddur er ég um að þín sé glötuð að eilífu. Ég að ef ég komast með tærnar þar sem þú hefur hálanna. Ís Brún bukkur frændi hafi núna forrestuna. En í öðru Ég býst ekki við að þú gerðið enna grein fyrir hvar við nú eru stattir. En ég notaði tíma minn betur í Rófadal. Við höldum í vestur og erum að leið með fram efri draugum endvatna. Fyrir framan okkur er endin á þókufjöllum og fangorn skóur. Meðan að þetta blasti dimmur jaðarskóur eins við þeim. Það var eins og nóttin var að leita hælýs undir harri trjáþyggju hans og skrýða þangaði í skjól undan rísandi dögun. Farðu undan mestari brúmbukkur, sagði Pípin, eða eigum við að snúa frá. Þú manst að við vorum sérstaklega varaði við fangón Þú sem veist svo margt hefur vonandi ekki glennt því? Nei, vist hefur ekki glennt því, svaraði Kátur, en samt vel í skóin, fremurna lendaði bráðun lífsáska í miðri bardagaríð. Hann fór á undan inn í skóaskjólið undir risafasnar greinar trjána. Þau vittist eldri en hægt var að ímynda sér. Mikið lavandi skegga fléttum og mósum hengur niður að þeim og sveipluðust í blænum. Og þegar hoppidarnir tveir voru komnir inn í skuggan gæðust til baka niður brekkuna. Þau vittist svo agnar smáur í döfri morgunskýmunni en svo alfa börn í djúpi tímans að gæjast í fyrsta sinn út úr viltum áskójunum og horfa undrandi á sitt fyrsta árdegi. Í fjarska langt handan miklafljóts, í óendalegum fjarska, reist döguninn. Rauð eins og bál. Hátt gullu veiði til að bjóða hana velkomna. Rittar að róhans gengu aftur til verka. Lúður svaraði lúðri. Þar höfðust kátur pípin við og leindu sér í skóajærunum meðan er hefðu í tæri og köldu lofti hveða við hnæg strísfáka og skindilega margræta og orustu söngva glimja. Sólaskífann reis og myndaði eldboga yfir jæðri alheimsins. Svo rákur rítararnir upp heróp. Þeir gerðu atlugu úr östri, rauðir sólagislarnir glömpuð á brynjum og spjótum. Orkarnir öskurðu á móti og skutu öllum örfum sem þeir áttu eftir. Hoppítarnir sáu nokkra rítar að falla en sóknarálma þeirra plæðu upp hæðina og yfir hana, og svo sneruði þeir við og gerðu nýja atlugu úr hinni áttinni varnalínur, afskræmana, brustu og þeir hlupu og tvístrusti allar áttir, alls þar var þeim veitt eftirför og breytjaði niður á flóttónum. En þó tókstum hargerustu að mynda eitt flokk sem sapnaði saman í svartan fleig og ruttist allt í einu fram af óskiljanlegum fýtónskrafti í áttinn á af skóginum. Þeir stemdu upp brættan beint á hoppítónum þar sem þeir sátu og fylgdu smöðlu. Nú nálgustur óðum, tóttustóðni vissir um að sleppa, Höðu þegar felt þrjáritara sem reyndu að hefta förðyra. Við höfum nú hort nógu lengi á þetta, sagði Kátur. Hanna kemur Úglúk og mér langur ekki til að lenda aftur í klóm hans. Aðsvo mæltu snerust hoppidarnir á hæli og flýðu langt inn í myrkurskóvarins. Þannig atvikaðist það að þeirri urðu ekki sjónarvottar að síðasta viðnáminu þegar Úglúk var stöðvaður og lagður af elli rétt í aðarsrönd fangonskóvar. Þar beiðan bana fyrir sjálfum jómari, þriðja marskálki merkurinnar sem steig á baki og átti viðan sverða ymigi til útslita. En út um víðar grundir reyðu rittararnir hvarveitna uppi þá fáu orka sem sloppið höfðu og enn höfðu nokkund kraft í sér til að flýja. Rittararnir lögðu haug yfir fallan félagar sína og káðu hátt um afrekk þeirra og aldur til að. Síðan kynntu er mikið bál og brendu öll orkarægin sem þeir gátu til náð. O dreði ösku þeirra. Þannig lauk herfur orkaná í þetta sinn og komst enginn er undan til að bera fregnirnar kvorki til Mordors, né ísan gerðis, en reykinn af bálkestir þeirra lagði hátt til himins og sá hann mörg vökul augu.